Роменці і Гвідон – купців, Григорій – студентів, Варвара – будівничих, Юліан – коханців. Від пошесті оберігали святі Антоній, Рох, Себастян, Адріани, і Христофор, від падучої Валентин, від лихоманки Петронела, від болю зубів Аполонія, від каменів у нирках Ліберій. Ім'я Бернарда було, як видно, ще вільне, Тож мати, вірячи в пророкування свого сповідника, надала його своєму кволому новородку. З Бернарда не було ніякої користі в житті, тому він прилучився до людей, ні на що нездатних, до монахів, став монахом цистеріанцем в ціто, коло діжона, і відразу відзначився такою нікчемністю свого тіла, що його слід було вважати або напівтрупом, або святим. Проживши рік у Келії, він не помітив, чи була там стеля. Побувавши у тому чи іншому монастирському приміщенні, не міг ніколи сказати одне там вікно, два, три і чи взагалі є вікна. Вільгельм пише про це так. Умертвивши в собі будь-яку цікавість, він не одержував ні звідки вражень. Про природу Бернартову Вільгельм пише таке. Шлунок його був такий зіпсований, що він негайно не звергав ротом ще не перетравлену їжу. Коли ж випадком дещо встигало перетравитися і силою природи виходило звичним шляхом, то при слабості нижніх частин тіла і це відбувалося з неймовірними стражданнями. Здавалося б, навіщо стільки уваги такому недосконалому створінню? Але саме такі збочення від здорової природи часто цінуються деякими людьми. Абат монастиря Ціта Стефан, так само як духовник рицарської жони Алети, побачив у недужому Бернарді щось майже святе, і послав його на чолі частини братії, щоб заснував монастир у клерву у полинній долині ріки Об, здавна відомій, як пристанище злодіїву. Так незнаний нікому Бернард став Бернардом Клервоським. Це був той самий Бернард Клервоський, який сколотив усю Європу в другий христовий похід, власноручно нашивав хрести, шати рицарів і королів, розірвав для цього власний одяг, здобув славу стілителя від недугів і нещасть, натовпи, вірячи в його святість, Обривали на ньому одіж, цілували ноги, Просили життя і спокою. А він, не маючи сам, Ні людського життя, ні спокою, Митався по усіх землях, Знесамовитілий, ошалілий, Гнав тисячі на смерть, На страждання, на злочини. І ніхто не назвав його злочинцем, Називали святим. Двоє невдало народжених Того самого дня, того самого року. Один помер відразу, Другий, ліпше б помер, ніж мав принести людям стільки виха. Між ними не було ніякої дотичності, ніякого зв'язку, просто часовий збіг, більше нічого. Друга паралель. Зачіпає двох жінок, різних за віком, але багато в чому однакових. У становищі, в багатстві, в освіченості, в впливовості. Відразу ж слід зауважити, що однаковість Сутоповерхова, бо кожна з двох жінок по-своєму розпорядилася перевагами свого становища, і як наслідок одну забута, так ніби й не було її на світі, і лише у давніх хроніках можна знайти скупі рядки про її страждання, а друга міцно посіла своє місце в історії. Одна з цих жінок – Євпраксія. Друга – графиня Матільда Тосканська. Власне, Матільда, як жінка передбачлива, не покладалася на випадкове сумління істориків, а тримала коло себе в замку Каносса, схильного до укладання латинських віршів монаха Доніцо, який під пильним наглядом графині, неквапливо і з належною шанобливістю написав поему, названу «Життя Матільди» «Віта Матільдіс» «Стощимось з, з пергаментних харті» по 22 рядки в кожній. Коштовні мініатюри – золото, кіновар, блакить, зелена, брунатна, чорна барва, стиль біблійно заплутаний, спрямування – епічно-панегіричне. Творіння Доніццо, рукопис зберігається у Ватиканській бібліотеці, видане 1724 року в Мілані, в п'ятому томі «Творів давніх італійських письменників» І тепер примірник його можна знайти у великих державних публічних бібліотеках, у відділі який зветься Мораторій, це то відділ рідкісних книг, мертвих для сучасників, потрібних іноді хіба ще таким дивакам, як автор цього роману. Але мова тим часом не про Доніцо, а про Матільду. Народилася вона 1046 року септу була старшою за єпраксією на 25 років. Прадід Матільди був граф Реджео, Модений Мантуї. Дід здобув власність Феррару і Брещію, одружившись з маркграфиною північної італійської марки. Батько Боніфації з'єднав Марку з Тосканою і герцогством з Полето, завдяки чому став одним з найбільших князів Італії. 1030-го року він одружився з Беатрисою, донькою Фрідріха з берегів Лорану. Уперше порушив традицію дому Каносса, бути лояльним до імператора і став бунтувати проти Генріха Третього. У 1052 році був таємно вбитий. У наступні три роки так само таємно були вбиті його старша донька Беатріше і син Фрідерік. Матільда? Стала власницею величезного спадку. Генріх III кинув Матільду з матір'ю до в'язниці в Германії, але саме тоді помер, і двох вельможних жінок незабаром випущено. З ув'язнення Матільда вийшла на віки ворожої до всіх германських імператорів.